Розділ тридцятий. Купівля реквізиту. Вони почали вибирати фарби. Оце найбільш підходящі. Шура крутив у руках коробку з олівцями. Цей колір зветься Бордо. Бери, Мешко. Мешко опустив руку в кишеню. І в ту ж мить з жахом відчув, що гаманця в кишені немає. Все закрутилося перед ним. В юрбі мелькнула постать безпритульника. Мешко відчайдушно крикнув і кинувся навздогі. Безпритульник вискочив з рядів, завернув у провулок і біг по ньому, плутаючись у довгому драному пальті. З дірок пальта стирчала брудна вата. Лукова тяглися по землі. Він шмигнув у прохідний двір. Але Мешко не відставав від нього. І зрештою наздогнав на якомусь пустирі. Він схопив його за пальто і важко дихаючи сказав «Віддай! Віддай!» «Не зачіпай мене! Я психічний!» Дико закричав безпритульник і вирячив білки очей, страшні на його чорному вимазаному сажу обличчі. Вони зчепилися. Безпритульник вирещав і кусався. Мешко звалив його і, притискуючи до землі, нишпорив у брудному лахмітті, шукаючи гаманець. Безпритульник крутився, кусав Мешкові руку. Мешко рванув його за рукав. Рука видірвався від пальта і гаманець упав на землю. Мешко схопив його і страшенно злість володіла ним. Скільки він трудився над створенням драмгуртка, ходив, конючив, умовляв, віддав свого гоголя. І ось цей злодюшка трохи не зіпсував усе. І хлопці могли б подумати, що він сам привласнив гроші. Ні, треба йому ще всипати пам'ятного. Безпритульник лежав на землі ниць. Його брудна худа шия здавалася зовсім тоненькою в широкому комірі чоловічого пельта. З відірваного рукава неприродно стирчала гола рука, брудна і подряпана. «Добре, лежачого не б'ють». Мешко для порядку злегка штовхнув безпритульника ногою і сказав «Знатимеш, як красти!». Безпритульник продовжував лежати на землі. Мешко відійшов на кілька кроків, потім повернувся і похмуро промовив. «Ну, вставай, годі прикидатися». Безпритульник підвівся і сів. Схлипуючи і витираючи кулаками обличчя, він бурмотів. «Справився, да». «А ти навіщо, гаманець, взяв?» «Я ж тебе не зачіпав». «Іди під три чорти! Лайся, лайся!» – сказав Мишко. «Ось, я тобі ще добавлю!» Але злість пройшла, і він знав, що не добавить. Продовжуючи хлипати, безпритульник підняв відірваного рукава. Пальто його розхристалося, оголивши худеньке з випнутими ребрами тіло. Під пальтом у безпритульника не було навіть сорочки. «Як же ти його пришиєш?» – запитав Мишко, присівши навпочітки і розглядаючи рукав. Безпритульник крутив рукав і похмуро мовчав. «Знаєш що?» – сказав Мишко. «Ходімо до нас, моя мама пришиє». Безпритульник з недовір'ям подивився на нього. «Застукати хочеш?» «От, чесне слово, тебе як звати?» «Михайлом». «От здорово!» – Мишко розсміявся. «Мене теж Михайлом звати. Ходімо до нас у клуб». «Не бачив я вашого клубу». «Такинь, ходімо. Там тобі дівчата в одну мить рукава пришлють». «Не бачив я ваших дівчисьок! Не хочеш у клуб? Ходімо до мене додому. Пообідаєш у нас!» «Не бачив я вашого обіду!» «От який впертий!» – розсердився Мишко. «Ходімо тобі, кажуть!» Він підвівся і потягнув безпритульника за цілий рукав. «Ну, вставай!» «Пусти!» – закричав безпритульник, але було вже пізно. Затріщали нитки, і другий рукав опинився у мешка в руках. «Ну от!» – збентежено пробурмотів Мишко казав тобі ідемо зразу а ти набрався сили еге ж набрався тепер на пальті у безпритульника зовсім не було рукавів тільки стирчали голі руки добре рішуче сказав мешко пішли до мене він узяв обидва рукави а не підеш не віддам ходи без рукавів